Eta hitzetaputz emankizunean, Dominik Berrizitzuli zaukubenan ez bakarrik aldiuntan, gerena aplat emankizunaren zat, e, ziren bakarri dinai, atxaldeon. Atxaldeon ahantxa, eta entzule, entzule guzi eri, bai er gerren aplat emankizuna izanen da egun, eta gomita batzuekin zuikin, bi gomita, uh, bata da pizta flash, Eta, bigarrenak, Christof Lambert, eh, dakizuen ordean. Ah, Eta, ezaguna da, baina. Baina, momentukotz, ez da hemen ordean espero... Uh, ba, hemen kizuna luzatuko dugula, bera gin artean. Senta, la gomita, laire, berezia da. La? Gomita berezia, zenta musiko lologoa da, Christof Lambert, dakizuen bezala. Eta nahi nuen, generazi bere... Bire jakintza entzuteko musikaren inguruan. Hatoz, orduan, uh, Dominik zu hor izango zira Usaian bezala artista baten aurkezteko beraz, pentsatzen dut? Eh? Bai, eta Pizta Flash! Pista <laughs> Bajatu pista Flash ez da posible, hola... hola astea eman gizuna. Egan behar da, Pizta Flash uh, piskat eridela egun, ma frundi da, gure ez da jirra denez... Era bea egin duri du piskabat. Era bea da. Flash? Ma egun mm hon. -hmm. Pista flashek baditu guretako flash batzu, berriketaria da, arte munduaz berriketaria izanen Guazen Guazenberdin, lehen berri seilarekin, flash zuri itza beraz. Egunon arantxa eta entzuleak. Euskal kantak intzaren kontsailu gorena, galde gindu egoak kantuaren bertsio gehiagorik ez egitea. No, iteek kantu horren bertsio barri bat egiten badu urkatua izanenda da Donostian aste arte bate ez goizeko zazpietan. Madonnak hiru bizzagun txalapartari galdu ditu. kusi baituzue deitu 0 zorzierehunhirurehun laurehun zemakirat. Beste zemakki pasa gaite zen. bost egun. eta bai, badu bost egun ez dugulak crowdfunding baten laguntzeko melarik ukan. Bere azken konzertuan, niko etxartek errekoha gainditu du. Ogitama jostorekin izigarriko zigarjeta gulatu du. Ginezbukaren ordezkaribatek ontzate mandu errekor berri hau eta kantaria zoriondu du. Botze derraduen bertxolaribat atxe mandute goi egin. Benito Lertxundik ez du Siberoa soportatzen. Kantariak aitortu du ere bai Sibirotak Euskalkia egidikuloa dela eta pastoral baten ikustea bere bizitzako eksperientziarik txarena izan dela. Onartu du Sibirotak kantuen bertsioak egiten zituela, diskak hainitz saltzen zituen. Itxasoak, itxasoan urak handi dire dio kantuak. Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia aldizkarian, Xabier Bikachi katedranunaren artikuluak erran hori konfirmatu du. Bikachi konartu du artikuluaren idaztea lan handi, astun eta gogora izan dela. Irunetik horra zaigu berri bat. Mikel Sakolegi kantariak bizikleta iztripu bat ukandu. Horren ondorioz, eskerriko zangoa anputatuko diote. Eta arantzaz asmakizun batekin bukal ditzagun begiak. Bai, pista flash. Ordua. Serratig Mikel Laboak ez ditu bere kantoak espainolez kantatzen ahal. Mm, Ila delako? la Co. Bai, viva su arranchada. Le viaje más andoso. Ah, qué tenéis. Hese no este zuen ber espirituan uh, nintzela, baina bai, ados, ongi, enakien, enakien Pista Flash, holako improvisazioa gelitu beharko da momentu batez. Zta jirazira, roi talazi beharko da. Itinaz gari kultura munduko berriak Pista Flashi esker. Laster berriz beste berri bat zumanen dauzkigu zu ez? Bai. Dominik, baduzuia talderik edo artistarik aurkesteko gaur. Bai, banituzke bat baino gehiago, baina nire egan bat txiki dut, hor joan den aszt, Eta astean ukandut uh, proposamen bat, hori uh, azparnetik dina. Hala nola uh, intsozputz azparneko hau zapesa baginakien pilota, pilotari ona zela garai batez, Horain kantagintzan sartu uh, da eta hasi da beraz disko bat grabatzen eta igorredit disko horren lehen kantua. Nik prom promozionatzeko, eta plazera handirekin beraz orkestu nahi nizun taitzulegu zierri e, kantu hori. Behar da, pixka bat xaritz e, bezala a, a, orkestu e, intsozputzen e, diskoaren e, elburua. Mm -hmm. Zeren eta disko hori nahi izan du egin udauntan. E, udauntan badak izue, turismoaren gaia, sentxibela izan dela, bai Euskal Herrian, bai eta Europan gaindi. Eta uh, intsozputzeke uh, nahi ian du bere kesua a gerazi, turismofobiaren inguruan. Uh... Pixka bat holdartu nahi zuen, eh? Eh, ikusi baitu... Berak ere gai... sobera turista dela dio edo? Ez, eh, alderantziz erraiten du iduritzen zaio berari gaia ez dela untxat jatatua. Eta berak proposatzen du gehiago turismofobia selekzionatu bat. Ados? Eh, ez baita ere, ez baitira turista guziak berzakoan ez behar. Uh -huh. Eta beraz, eh, egon hordez, kesu eta eh, triste bere sokoan nahi zandu hori... Kantuaren bidez zabaldu eta mezu positibo batekin euh, mintzatu jendeari eta beraz kantua hasi du berz euh, intsozputzek. Ordianten dugu Ba entzuren dugu justu egan behar da mm. ere gomita batzu euh, badituela eta produkzioa ez duela fini hor, lehen kantua da mm -hmm. Baan euh, ustez ugun uh, joanen den... Euh, Da. Eta horro izanen dira, horren zunen ditugu ere errukbilari batzu, baita eiztari bat ere gordetu dela uste dut kantarien artean. Ados. Begoazen horrean? Inxozputz. Azparnetik. Azparnetik. Zerponetago dek ahikak, zer isakoak Torgietorri turistak Gure ateak tabi hotza Zabalik Zatoztoetorri inštak azmarnera Lehano sebazke ikustera Badoko behar erduziena Behar erduziena Da maitasuna Baitasuna da Why da sun Á도 Why da sun Ásto noi. Verhatunt��?! ریlezak eta oldum ahrak Erhusiakak, MoneRockak Ena gutxi ene xireste Bai denak salvou Bojamaça Moitasunada Azkatu Dominic uh, serezandu baitasuna bai. da! Azaz, ez dena horriak, salbu, bohamiak! Bohame tzarrak, bai! Bohame tzarrak! Zer egan nahi du hori ez da... Unartesi da uste dut denek ulerztu dutela egan nahi zan dena... Hintsoz putzen uh, iritzia da, errespetatzen aldugu! Errespetatu eh, uh, bai, bainan... problema bat bat duzu Bai, uste dut baiet, erra edatzaile baita, eta bereziki bau dauntan egia da zerbait gertatu zela, azparnen ez dakit uh, horrikin lotura duen, bainan... Uh, Baliteke, bai. Nuda, estapenean hori izan ziren bidaiako jendeak, rukbi zelaian instalatu zirenak, eta berriz joan zirenak ere, garaibat pasa onduan, eta... Eta berriz, jim behar ziren beste bidaiako jende batzu, bainan ez, zin izan ziren etorri, uh, be egun batez, bota izan baitzen terrenoan, erokbi terrenoan, Ungaria. Beraz zanimaleko usaintzara botatuz eta be, moztuz azkenean bidaiako jendeer, bo, ez dakigu norke ginduen, bainan, uh, ala ere haski uh, berezia, bo, hein? Hortan bego beraz, Dominik uh, Intxozputzekin, uh, ez nahi segor uh, egokia denik ala ere kantori. Hauzapesak bere uh, irresponsabilitatea kartu ditu, uh, galdeginez, laborariek, kakabotatzea, uh, erugubizelaierat, ez ditezen gehiago itzuli uh, azpagnerat. Eni tokatzen zait diskoa orkestea, eta nahi dizuet abishu bat eman, diskoa deituko da Intxozputz, mm -hmm. agarxista ez, agarxozoa bai. Ados, Eta horrengo hilabetetan uh, prokuratzen al alko duzie disko milesgarri hori. Milesker Dominik, bera, semen artista orkezpenak usai ambezala, hilabetero eh, sorpresak kertzen dauzkigu. Pista Flash, zuri ez? Baduzu beste artista baten orkezteko gogoa? Egoa? Bai, hori da, bai. Bai, Orduan duan nortaz mintzatu nahiz nukezuk. Uh, Mikel Sakolegi, bera, irunekoa da, ibilbide berezia ukandu. Betidanik sohkuntza munduan aritu nahi izan da, asieran ahgazki aritu izan da. Mundua zeharkatu du ahgazkien hartzeko, Nepalen izan da, Alemanian, Kroazian, lekoainitzetan azkenan. Tailandian zelarik argazki batan hartzenari, oartu gabe flasha alderantziz zuen eta horren ondorioz itxu bilakatu da. Golpe gogoa izan da beretzat, baina arte sohkuntza segitu nahi zuen eta eskulturan hasi zen. Egu zizelketa kurtsobatetan, male luski, bi besoak moztu zituen zizelarekin. Horregatik dugu aipatzen egun Mikel Sakolegi. Malu horren ondorioz, musika munduan sartu baita. Berak ditu, bere diska guzien ekoizpena, produkzioa eta grabazioa eramaiten. Aldi guziz, populu, kultura desberdinengana gana joa etenda. Aldiuntan, karkazonera arte joan da Mikel, bakarrik eta grabagailuarekin. Mm, meritu ainitz badu, eh? otostopa mm. egitea zerrexa izan behar ez, beretzat? E, segia da bai, e, badakit be, biziki bida igogoja izan dela, beretzat. Mm. Bost haste ezagir ditu galari, eh? irun karkazone egiteko. Mm, Nukigarria. Bai, bai, bo azkenean han hilabete bat pasadu eta irunera itzuli da. jabazio horren ainitzekin. Baina bere mazteak oaktaraziduo etzula graba gailoa hartu, baina etxeko tozteran. Mm. Suntzitu aizan da, hori jakitean, eta egun eta gauez oiu zaritu izan da. Malerushki horren ondorioz mutu bilakatu da. Diska baten egitea erabakidua ere e, beti autoprodukzioan da, eta etxean bakarri grabatu du entzunen dugun kantua. Tximileta daitzen da, eta entzun maino lehen behitzean behar da Mikel Itxua dela, Ez duela besurik, mutua dela, orduan, bo, bihotzarekin entzun behar den kantua da, mm. eh, ene ustez. Diskarren kantu guziak eh, kapela dira, kantua gualdiz, gitarrarekin da ere? Berak du gitarra jotzen? Bai, bai, e, berak du jotzen bai. Mm. bai, bai. Bo, zaitasun pixkat badu, baina, mm. azkena, kantu unki da. E, Lekzio polita Mikelena. E, nahi duenak, sohkuntza egiten, egiten aldu, eta osagarria arazorik uka, uka nik ere. Petsatzen dut ere uh, entzuleak parte hartzen alduera hontan itzaliz adibidez bere egon argia, edo begiak etxiz. Eh, entzuleak, hor zindako ez du egiten hal, gidatzen duenak ere, begiak etx, eta entzun kantu hori. Christophe Lambert dina dela, azkenean! Ehe, ahorniz lagunak! Tzazizte, hey. Dominik? Piskat berantean, ala ere. Pista Flash... Atxal Leon... Arantxa, arantxa. Ordo, apesta flash. Da, no, uh, ala ere, entzundu kantua, zerbait komentatzeko, edo... Ba, ba, geronik, egia uh, erranik Mikel Sakolegi untsa zautzenot, beraz, deia... Uh... Bo, justuki, kantoren komentatzeko, jintzauku, beraz, Euskaldun berri bat, Christoph Lambert, delako aktore eta produ produktore ezaguna. <laughs> atxaldeon, Christoph ongi ginen dugu, ongi hori? Be, bai, atxaldeon arantxa. Ola, honmen bat duela orain seila bete Euskal Herrian bizizarela? Bai, euh, duela bi urte, bon, Karkasonen erosin nuen hotel bat, piskat erit eta eta egia erran urte bat terdi hanpashatau hartu nintzen, sobera burgesa zela Karkason, sobera garbia, espergarria eta Bara ikizunik, aventura pultsuak asetu berritut. Mm. Eta, eta, hola, toki bon, tokizikinago, loitsua bat behar nuen, eta miagitzera itzen, baserri alde hori, ebe azkenian, nire etxe berri bezala izanatu dut. Mm. Eta adaptatzeko, braz, euskararen ikasteko, duzu zailtasunik aurkitu? Uh, Egia, ja, miagitzan, enen sobra azorik, uh, altaboa, baigorgin, izan zen trahil bat nahi duzut, nikiru harian nahi izan ez, han eh, uh, parte hartu nuen. Eta antolaet zaile hakin komunikazio zailtasun batzukanditut. Daki zuen mesela, deia, tarzan filman jo eta hori esker, simi nuen izkuntzen batzu, ikasin ituen. Dea nola da hori. Ah, nahi zu, Bai, zekit. Hala, piskabat, badua espali ineta ga egun erjan er da, da. Gauhegun, aekari esker, Euskarikiko Simino gusiekin hitz egiten allut. Bai, bon, eta musikara berriz itzultzeko, beraz. Ekin bai. uh, adibidez, hori da, uh, egin dukana. Ba, ba, moz, ba, ziminu si erdiak zizteleki uh, egiteko pensut, eh? Bo, pa, Est, so, esteko, in, ba, paxo ez zubari horretan uh, Musika azmintzatzeko horba ikidala ere, nuntik ditzen zauzkizu musika mailan dituzun, hainbat ezagutza horiek. Eh, beraz, ni ez dakit oh, hori zentzik eztenen, a queen talde ospetsua bai? klipa batean agertu ah, Princes of the Universe, eta espata borroka bat egin nuen uh, Fredi Merkiri derako mm -hmm. Ta nahi ozio hori izan zen musika munduan egin nuen len urratza, gerlarigisa. Ta hori or, gero hasi intzen idazten hola irusona eta solo bat entzat, Eta joan denoktea nerdi arroko ahmen soinu ekin egin nuen gapso oso bat. Hala, hola, hasten izpiskat komposatzen. Hori izan zen musika konkretoaren txentsua egin nuen len bira. Bon, c'est dans musique à concret toi. Voilà. Ah, puis quand tu as edo zen soinu puta, musika bezala kontsiratua dela. Uh, Adivida sta kidnik. Uh, Te Dominix Shaulinat. C'est ja... c'est. Uh, ah là. Ah là. Là. Voilà. Non. Bon, et Nahi, oso, ba, enesantzbitatea da hori, enesantzbitatea bi-wolfetik dobestitik ba ino gertuago denez, zala, komeniago zaitzaidan musika fisiko-praktiko batetik ikustea. Mm. Ado, Jordan, uh, zer pentsatzen duzu, beraz, entzunukon kantuaz. Ebe, erraiten duzela, Mikel uh, asfaltik ezagutzen duen, izan da karkazonen ezagutu duen kreaturarik unkigarriena, hola, ipatzeko. Uh, Bede oiu etxien distortzioari izi gari senxile izan nintzen eta etxera itzultzeko txartela pagatu nion, askenian. Uste dut entzule guziek, untsen un zunduzila, eh? Nola artista horrek sofrimenduaren bitartez gorputza eta musikaren arteko harremanazen dotzen duen. Eh? Gorputz, gorputzarekiko harremanat, eh? Gau, gaur egungo gai aipatu denetariko bat, eh? Ez te da, Dominik. Bago, eh? denek senditu dugu, hor... He? Eh? Sentuk, eh? Bai, bai, bai, bai. senditu Hala. Gero, diakin berdare grabak eta baldintzak, izi gari bereziak dira, hartzen egira, eh? Etxean diren gatua ate, mazte gisaduan atxo, sarra, hainbat, elementu kontrasta gari, eh? Dira, bihotzetik botatzenan oiu urratu ekiko. Irratia ere entzuten, um, dira konzeptu berri batzu. Hori um, irraiteko naheozu, instrumentazio mailan, harantza, eh, agunt inovazioan dugula gure Mikel, eh, orta zo so hartu behar, mm. eh, benyataxiarek bere oioekin idekizuen bide eksperimental... Eh, Hori hartzen duelahau hartzen dira eta. Hori da jakizazie zinez euskal musikare altxojo bat pasatu zuela or, e, euskal ir irratietan arantza. Mados Biharko musika ardian behar bada gaur gentzun dugu <laughs> uh... dudarik gabeinaate hasigia uh, aipatuz zenakoa uh, ezzugengo uh, aldian elginaraziko uh, dugu. Ah zergatik ez eh? zuen disko begi baten uh, grabatzen bere lekoa hemen asteko. Mileska relats sou Cristof Lambert eta onkoartet onko ilave ta bai, uh... ba baie mentura ces gars qui n'est pas tout chez qui Lambert bisstanda Cristof äh, Lambert de Dominique <ingoes> qui vient Hemenis <jemen> aussi <laughs> il avait tibistanda avait t'près c'était piste flash origina gurtoko girea gaurko emankizuna fini ba etaya fini ba yes plat s'annuncha ciao <tele>